Jag har en polkagris i munnen. Mm. Jag vet inte om det kommer att ha någon inverkan på något vis. Men det kan göra att jag pratar lite mer annorlunda. Jag ska ha överseende med det. Hur säger man lite mer annorlunda? Va? Heter det så ens? Ja, men jag förstår. Jag förstår din åkomma av polkagris. Och sen har vi bestämt i förhand att vi ska inte prata om Barbra Streisand. ja. Ida, Juan, Juan, Ida. Hej, jag ja jag känner. Hej, hej, hej, hej. Disintegration is the best record ever! <laughs> Okej, okay. <Det är> bra. Disintegration <laughs> är skivan som fick mig att hitta hem i musikvärlden, tror jag. Det var ju den första skivan jag fick tag på. Och det var den som liksom öppnade upp hela mitt Cure-intresse. Jag har varit lite trevande. Det här var ju tonåren. Lite vilsen i musikvärlden och sådär. Och sen eh, var det liksom den första skivan jag fick tag på med The Cure. Jag köpte den. Jag stod och bläddrade bland cd-skivor. Och bara, vilken ska jag köpa? Jag har inte pengar till så mycket. Men jag väljer Disintegration. Går hem. Och det var liksom euforiskt. Mm. Vad härligt. Ja, det var verkligen så här, vad har jag gjort med mitt liv innan jag hittade det här? Och det var liksom bara exploderade för mig, det här musikintresset. Kände du att du kunde liksom, Oj, vilken... jag känner redan att eh, det här är en vinklad fråga, vad dålig är. Det? Men du har ju polka gris i munnen så det är inte alltid så lätt. <laughs> vad var attraktionskraften så att säga? Ja, men jag, det är jättesvårt att säga så här många år efteråt. Men när musik verkligen träffar rätt så, så händer ju någonting i kroppen. Eller det gjorde det på mig i alla fall. Jag hade tidigare mest terroriserats av mina bröders hårdrocksskivor. Och inte riktigt haft vänner som lyssnade på sån här typ av musik. Och sen så när jag då började lyssna på den här musiken så kände jag liksom att wow. Det här är helt fantastiskt underbart. Varför lyssnar jag inte bara på sånt här förr? Mm. Det var ju som en liten personlighet, kan man väl säga, som utvecklades. Jag vet inte hur, hur man ska säga egentligen. Nej, men det känns lite grann som för mig, som när du berättar så låter det som att det fyllde ett behov som, ja, äh, av att välja musik själv. Mm. Och jag tror att både du och jag har, har varit i det, den sitsen lite grann, även om jag inte känt mig direkt plågad. Kanske av min omgivning och deras musiksmak. Så har jag ändå känt att jag vill kunna välja själv. Mm. Och då har det varit så skönt att kunna hitta annan musik. Som man har tyckt om då. Och det tycker jag är så spännande med indie rock och indie och alternativ musik. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska. Vi har pratat om indie. När vi har, innan vi bestämde oss för att spela in har köra temat indie så var det indie just vi sa. Ja, vilket är också lite knepet För det är inte, så alltså, pratade man om de Cure i början, det är inte riktigt indie men som, som det kallades då. Men det är som man säger idag tror jag snarare. Alltså, ja, kan, kan man väl säga. Men strunt ja, Men, men Det jag känner är att jag tror att vi sökte oss till en Eh, musik där jag tror att vi var ändå För jag måste ändå säga att jag var nog lite nöjd med att Jag tillhörde en, en relativt liten skara som lyssnade på den här musiken mm. Så kände jag att det, det, det fyllde sin, sin funktion att Jag lyssnade på musik som ingen annan lyssnade på egentligen Och i det ingick ju också att konvertera människor i min omgivning Mm. Med, med den här fantastiska musiken då, som, man, som man tyckte om faktiskt. Kommer du ihåg när jag gick på högstadiet och då var det här kan en syntare vara ihop med en hårdrockare? Ja, ja alltså, Musikstil det. präglades så väldigt mycket av personligheter och eh, andra eh, smaker eller vad man ska säga. Eh, och jag precis som du var en minoritet i att tycka om den här typen av musik. Det var bara jag och en till sen mm. i nian på hela skolan vad jag visste om då som lyssnade på den här musiken. Om vi ska stanna kvar i, i Robert Smith och eh, Cure så, så tycker mm. jag någonstans att eh, tematiken rätt ofta i hans texter och kanske ibland inte bara... Alltså om man skiter texterna, bara nerven i hans sång gör mm. att man på något vis känner en trygghet att man har alltid Robert Schmidt som har det mycket värre än vad jag har. <laughs> Visst är det så. Har vi någon blurb? Vad har vi på Cure egentligen? Har vi någonting på Cure överhuvudtaget? Jag kan ju lite saker är lite eh, kuriosa kan man väl säga. Eh, att de. Blev väl mest uppmärksammad av den här låten Killing an Arab. Den kom ju då egentligen från en bok av Camus, heter den va? Eller jag kan inte uttala det. Camus. Camus. The, The Stranger Tranget. i alla fall. Mm. Albert Camus. Mm. Eh, och där handlar det då om, om någon som står på en strand och skjuter någon. Som då väl har eh, en arab som det då står här i texten och i boken. Då. Eh, den här Texten blev väl ganska uppmärksammad, vad jag förstår det som, mm. eh, ganska nyligen, eller nyligen, hur länge var det, 9-11, eh, då den togs upp som någon slags hattext. Men det var ju ah. inte anledningen till att den varit uppmärksammad då. Den var ju ifrågasatt överhuvudtaget liksom, att varför skjuter man en arab så de plockar faktiskt bort den här låten sen. Mm, okay. Men äh, på senare tid så har de uppträtt någon gång. Eller de uppträtt någon gång mer. Men sjunger då är en Ja, beställare. Ah, okay. För att liksom, gjort en statement. Ja verkligen. Och liksom mm. satt de har ju försökt jobba med, jättemycket med att liksom få bort eh, hatet som har varit bakom eh, användarna som har använt hans låt. Då. Mm, jag förstår. Mm. Men det är väl en liten blurb. De eh, drog vi igång med någon slags postpunkmusik. I slutet av 70-talet i alla fall. Jag ska bara dra den här fortsatta blurben lite grann mm. kring imagen som de har. Som är väl också lite karaktäristiskt för Dekior. Med mm. stort spretigt hår. Eh, smink, rött läppstift, svart runt ögonen. Och sen har han ju... Hade då i alla fall. Sneakers med skitstor plösar. Mm. Jag <skratt> kommer ihåg det. No. Hade du själv några sådana? Eh, det är faktiskt ganska roligt för att av allt som jag plockade upp och som jag minns, uh. som jag plockade upp av, av alla artister så här, som man, där man apade efter, var faktiskt exakt det. Jag köpte ett par gigantiska basketkängor tog bort skosnörerna. <skratt> Jag kommer osökt att tänka på Jesus and Mary Chain ja. bildades av bröderna Jim och William och De drog igång 83. Mm. Och det är ett rätt bra år för övrigt för ganska många band som drogs igång som var jävligt bra. De splittrades 1999 och återförenades 2007. Och jag skulle vilja beskriva musiken som punk med solglasögon och en jävla massa feedback. Ja. Det roliga är att här handlar ju bandet om det är myten, legenden och frisyren. Och frisyrerna i ja. både... Jag, tror, jag vet inte om det är Jim eller William som har nästan en exakt kopia av Robert Smith. Mm. Det är bara det att... Eh, om möjligt så är eh, bröderna Reed smalare än vad Robert Smith var back in those days. Faktiskt. Ja, det är möjligt. Och de hade nästan alltid solglasögon på sig. Såna här sköna ray som de förmodligen stal från Bob Dylan. Ja, ja, ja, ja, ja, om man säger att eh, man kunde inte spela någonting. Jag tror att de slet bort liksom två strängar på, från basen. För det blev förvirrande för basisten att ha så många strängar att hålla reda på. Jag tror att de, de kunde två akkordet definitivt. Kanske ja. kanske tre. Mm. <laughs> eh, och eh, Sen var det liksom bara mosa på. Och för mig så tror jag att attraktionskraften blev väl just i det här att det här var ju en förlängning av punken. Att, mm. eh, men istället för att vi gör hellre än bra så blev det på något vis bara bra. Det blev helt mm. sjukt bra. Jag tycker att Två första albumen är helt fantastiska, sagolika. Och det är ju sinnessjukt. Jag vet inte om de, de själva, om själva det var en del av imagerna att de påstod att de inte kunde spela. Mm, kanske. Jag vet inte. Spelningarna var back in the days, då tidigt 80 tal på 80-talet, inte särskilt långa. De var 30-40 minuter och sen slutade nästan alltid i upplopp. Mm -hmm. Vilket var tydligen <laughs> väldigt viktigt för dem. Uh. Men på något vis så, så jag följde de ju inte då, utan jag kom över Jesus and Mary Chain via deras, jag tror det är deras fjärde album. faktiskt. Den mm. tredje kan man skita i, den är jättedålig. Ah, okay. Men den fjärde heter um, Honey's Dead. Och det var då jag verkligen sa, wow, det här är ett skitcoolt barn. Och så börjar mm. man backtracka dem, vad har de gjort? Liksom. Och så visar det sig att det här är ju liksom en hel hög... Det här är, de här två bröderna är fullständigt galna. Och för mig så, så liksom var det som att att lyssna på dem, att lyssna på deras intervjuer och se dem live, vilket jag inte gjorde men jag såg videor och kollade på MTV och sådana grejer. Mm. Mm. Det var liksom som att praktiskt taget sätta en hel jävla fucking Marshall Stack i brand och ha den kvar. Och det här var extremt attraktivt, jag vet inte varför, men framförallt var det så jag måste bara få dra ett hugg citat. Så William Reid kommenterar pressens kraftigt polariserade åsikter om oh. Jesus' marriage chain som det bästa och det sämsta bandet i den västa, mm. västra hemisfären, mm. 1985. Han svarar... My favorite color is gold. My favorite color is gold. <laughs> <laughs> och det visar någonstans... Jag vet inte riktigt om, om de tog efter Cure eller där, men... Imagemässigt så har de väldigt, väldigt lika Soundmässigt mm. är de diametraler Ja men precis Där, där Robert Smith är skör Och, och oskuldsfull och, och lite emo Så är mm. ju er, Reed betydligt mer självsäkra Och eh, använder ord F-ordet väldigt ofta Aha. Ja men <laughs> precis <laughs> Just det Ja Fuck jag kommer av mig <laughs> Jag skulle säga någonting om det där med... Eh, när du pratade om att de var och Något som att eh, man liksom drogs till på något sätt. Får mig också att tänka på The Cure över hur, hur häftiga jag tyckte de var. För jag fick vantarna på någon... Eh, vad kunde det varit? Någon musikvideo eller dokumentär. Mm. Jag vet inte alls vad det var. Det här var länge sedan. Så jag minns inte vad den heter eller någonting. Men då var det en. de filmade från någon loge- när mm. de höll på och liksom bläddrade igenom eh, fanpost. De hade brev då. Som, så de bara tog dem där, så öppnade de fönstret, och slängde de ut de här breven. Eller så, och så satt de och skrattade åt saker som stod i de här breven och liksom honade det hela. Och, mm. och sen bara minns jag att allt slutade med ett stort snöbollskrig. Jag tror att de tog snö från fönsterbrädet eller någonting. Ja. Mm. Det var kaos i alla fall och jag tyckte det var underbart. Något annat som också öppnade upp hela min musikvärld på Skottland, mm. som du pratade om, mm. det är Cocktail Twins. Ja, just det. Det har jag faktiskt ingenting på, så det här ska bli jättespännande att få höra oh. vad du gör och säger om det. Jag har ingenting att säga. ja <laughs> <skratt> <skratt> Cocteau Twins, bandet är ju... De har väl också började inledningsvis som postpunktsband- Tror jag. Och hade väl lite mer förknippningar med Sushi and Banshees kanske. Men de fick ju mer drömskt ljud. Det är ju mycket till Elizabeth Fraser som sjunger. Mm. Hennes röst är ju tämligen enastående och karaktäristisk. vet inte om du känner igen henne alls eh, från Cocteau Twins då. Ja, nej det här är ju en total blind spot. Tyvärr. Mm. Och grejen är den att när jag hör musiken Mm. 100% säker på att jag kommer att veta vad det här. Ja, för eh, jag tror ju att hon är mest känd just nu som att hon sjunger i eh, Massive Attack-låten Teardrop som intro Exakt. till den här tv-serien House. Just det. Ja. Mm. Mm. Mm. Den, den här sjunger hon, ja. Mm. Mm. Och sen har hon ju gästat lite i filmmusik och sådär bland annat till Sagan om ringen. Jaha, ja. okej, okay, coolt. Mm, ja. Så det, det är coolt. Jag har inte så jättemycket att säga om Cocktail Twins mer än liksom vad de som... Eh, eh, Låg varmt om hjärtat sådär för mig. Och så binder det ju fint ihop det med Jesus and Mary Chain från Skottland. Det fanns ett band som heter Curve eh, från Storbritannien som bildades, jag tror de drog igång 90 Mm. Precis, och de splittades tror jag 2005, jag tror inte de har, de har nog inte gått ihop igen. Men de var väl mera som någon form av hypnotiserad, hypnotiserad punk. Mm, ja, <laughs> jävligt groggy med massa beats och grejer, och en fet jävla vägg med gitarrer. Och sen Tony fucking Holiday på sång. Det där hypno, hypnosen kommer in tillsammans med gitarrerna, och hennes liksom den här... Jag vet inte. Det, bara, det bara laser som, som mjuk glas på det här ja, brinnande musik. havet. Ja, visst. Um, ja, fan, vad bra de var. Uh, och Jag vet inte riktigt vad det var som. Det var, väl, det var väl i kombination med att bara sitta och lyssna på musiken och sen tänka på Tommy eller Dale. som gjorde musik för mig. Så det var ju lite svårt, tyckte jag, på, på den här tiden som jag nämnde lite grann när jag pratade om The Cure där. Men för att ta upp skivor och musik överhuvudtaget, det var ju helt annat än nu när det är den här Spotify-generationen. Man bara går in och skriver så här, ja The Cure, liknande band. Och så får man jättemycket annan musik man kan gå in och lyssna på och gilla liksom. Det var ju lite knepigt då. Eller jag hade problem i alla fall eftersom jag inte hade sån jättestor bekantskapskrets som lyssnade på liknande musik så där. Så det var ju rena rama lotteriet nästan och välkomma iväg till en musikaffär, ha de här pengarna till att köpa en skiva och sen står där liksom, vad ska jag ta för någonting? Nu Jag kommer inte kunna ha råd att köpa en ny skiva på två månader. Nej, jag menar, en, en vanlig skiva kan ha kostat 69 kronor. Och det som du säger våga man chansa? Jag, jag gjorde ju det faktiskt med mm. en skiva mm. och det är så kul för jag köpte den bara på grund av att jag tyckte att omslaget var så fantastiskt. Vi ja. måste ge lite background till det här nu. Mm. En av grejerna som var precis som nu så var det här med att uttrycka sig med kläderna. Och mycket av t-shirtarna som jag hade på mig var randiga. Mm. Och det skulle vara randigt helt enkelt. Ja. Och åt alla håll liksom. Uh, och anledningen till att jag köpte den här skivan på rot, jag tror jag betalade 129 spänn för en mm. cd-skivan liksom. det var för att det var ett randigt omslag med så här mm. grönblå mm. randigt med en sån här uh, yellow alltså bakelse i förgrunden som är rosa liksom så här, yeah. lite hopfotoshoppat ho mm. uh, Plattan var tror bandet heter This Perfect Day mm -hmm. och det, det är faktiskt med förlåt sagt en usel skiva under <laughs> Och det roliga är att eh, en av eh, mina vänner, som inte du, eh, ja. har, har, har alltid velat köpa den här skivan <laughs> Okej. Okay. Och, och jag har så här, först så jag så ja ah, men that's easy money. Men sen har jag så här, nej. <laughs> det har liksom blivit en en ständig. det inte. Nej, nej, jag kommer faktiskt fortfarande inte. Men jag tänker inte göra mig av med skivan heller. Jag tänker fortfarande ha den, men <laughs> jag tänker aldrig sälja den. <laughs> Och de är säkert miljonärer med varsin Concorde eller något sånt där. Jag, jag, jag skiter i det. Den plattan var bara så jävla dålig. Och det, var, och det kan man tycka så här när man lyssnar på det idag. Eller lyssnar på det även då. Att mm. fan det var hårfin skillnad. Men sen var det här. Det, det var tvunget att vara precis exakt rätt. Mm. Eh, för det var ju precis som det är nu. Väldigt mm. elitistiskt i hur... Var vilken musik som var bra och vilken musik som yep. var dålig. Vad som går hem och vad som inte går hemma. Vad som är okej okay mm. att lyssna på och vad som inte är okej okay att lyssna på. Mm. och Ju mer obs obskyrt det var- eh, desto bättre var det inte nödvändigtvis faktiskt. Det var en sån här hårfin skillnad mellan. Och det där var bara liksom- det var bara käppret och helvete. Jag, och jag kände också att det var ju också det här- precis som du sa- man vågar ju knappt chansa- men man var tvungen för, att, för, för min del- så var det också det här att ha mycket skivor vara status också. Jaha, ja. mm. Och ha koll på det senaste av det, sena, det senaste. Liksom. Så, så det, gjorde, det drev mig faktiskt till en del sådana köp. faktiskt Några Jaha, har faktiskt ut genom fönstret. <laughs> ja. Till en, kanske mina vänners, någon av mina vänners <laughs> glädje. Ja, precis. <laughs> Men lite av den här stilen öppnade ju upp också för eh, nya vänner. Det tyckte jag var så himla fint. För att om man ändå hade lite av den här klädstilen och... Eh Ja, sminkningen eller vad det nu än kunde vara för någonting. Så... Eller, eller potentiellt skiver som man kunde sälja till. Ja, precis. Mm, jag vet att jag kan sälja this perfect Men jag har bara behållit en skiva för att kunna ja. ha den med den nära mig hela tiden. En cirkla som en gap. Jag, jag, jag ska testamentera den där jävla skivan till honom. Nej, gör inte det. Nej, jag ska testamentera den till någon Låt en helt Låt den gå i arv till någon annan. Och bara ska retas med släkten för allt. Samtidigt. Det var ett lätt sätt att lära känna andra musiknördar i alla fall. Ja. Ja, och först efter jag hade gjort det så öppnade det upp lite också i musikhangerdelen. Lättare att hitta ny musik, med tanke på ju fler vänner man har som lyssnar på liknande musik, naturligtvis. Ja, men exakt. Mm. Och, det är bra. Jag minns att det riggades en och annan. Fest. Det fanns ju en svartklubb i Eskilstuna också som, som mm. äh, ångade på en hel del med, äh, med sån indie-musik. Äh, ja, max 500 var ju ett sånt ställe. Mm. Jag vet inte om jag vill sitta och indroppa sånt här skit. Men, äh, för de, men gör, så, gör för, inte vet, det. Framförallt för att det är så fantastiskt ointressant för dem som inte var där. Det känns som att vi pratar till tio personer nu. Ja, precis. Nej, <laughs> så, skit skiter det. <laughs> äh, men i alla fall... Vi har ju ett gemensamt band från den här grannbyn till Portishead, Bristol. Mm. Som tur är så heter bandet tillsammans just. De heter ju Portishead. men. Medlemmarna är i första hand Jeff Barrow, Beth Gibbons på sång och Adrian Utley. Och det här för mig är emo-punkare med spökande skispelare och alla nerver precis utanpå. Mm. Eh, och för mig, bara vad som drog in mig, var just den spökliga spökstämningen som, som lockade. Och det tog jävligt lång tid innan jag överhuvudtaget såg en bild på någon i bandet. Ja, så, här, här. så här handlade allting om med musiken och mystiken snarare, mm. som konstuttryck. Så mm. de, och sen kan man ju inte direkt säga att de släpper liksom album i onödan. här är tre album på 21 år liksom? Ja. De, de använde sig av eh, teknik som, som var familjärt i, i tidigare liksom eh, musik, då, till exempel hiphop och sånt. Då. Men eh, de scratchade och hade sig. Men eh, i den här konstellationen med någon form av märklig freeforms jazz och, och eh, då Gibbons eh, otroligt... Eh, så, så vemodiga sång ska jag nog mm. betona. Emotionellt, ja. Men det var mestadels vemod som, som kom ut. Mycket känslor. Även om jag inte alla gånger överhuvudtaget ens försökt begripa mig på texterna eller ens kan påstå att jag faktiskt hör vad hon sjunger alltid. Så känner, mm, jag, nås, känner jag henne hela tiden i, och, och hela liksom, musiken i mig, i hjärtat. På ett sånt sätt som eh, få band gör. Mm. Och det är sinnessjukt hur Bra eh, Portisheads debutalbum från 1994 mår idag. Portishead är ju ett av eh, få band faktiskt som jag inte har sett och som jag vill se. Jag skulle jättegärna vilja se dem live. Mm. Ja, det är ju fasiken. Jag, tror... jag vet inte alls, vet inte alls hur mycket de är ute rör sig eller så, men just Portishead. Jag, jag kan lugnt säga så att jag tror faktiskt att jag har sett allting jag vill se. Och det är inte för att skryta, men det är så här, ja, mm, ja nej, men... Jag tror att jag har sett det mesta nu som jag vill se, men inte Portishead. Jag skulle vilja passa på här att utropa Portishead till det absolut vackraste bandet genom tiderna. Ja, jag är på. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Jag vet inte hur många hur vi tar, men... <laughs> 12. 000. <laughs> jag har ett band till som jag måste ta upp. Och det är egentligen, egentligen samma sak där. Det är mest en person. Mm. Och det är ju från som bildades 1983 i Manchester. The Stone Roses. Om Jesus and Mary American var punk med solbriller så är Stone Roses punk med delfiner i beppehatt mm. skulle jag vilja säga mm. eh, sångaren Iron Brown har väl en skaplig sol och karriär idag jag vet faktiskt inte, jag har rätt dålig koll på av det eh, gänget mm. och eh, mm. mm. Ian Brown gästade faktiskt eh, en av Harry Potter-filmerna mm. det visar någonstans hur fortfarande hur, hur stor Han är utropats till geni både av sig själv och av andra faktiskt, mm. naturligtvis Drummen som var otroligt cool. Det var liksom en otrolig liksom rytmisk musik. Yeah. Samtidigt som uh, gitarristen Jon Square var hittade hem och basisten också liksom alla skapade någon form av märklig brygga till dansgolvet som gjorde det liksom relativt lätt att dansa till. Mm. Um, och uh, nog för att det sköt man ju igen alltså, körde om kör jag dansade, körde de om kör jag dansade, körde de på till jag stage diveade. Mm. Oj. Var det polka är Det var polka, polka grisar. Jag inser att jag kan inte prata, med den är alldeles för stor. Nej, jag dricker lite vatten och så alltså. ska Eller dricka det lite te. Mm. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jag vet inte vilken koppling det har till Indie egentligen. Men Nej, inte jag heller. Det kändes skönt. Det är annorlunda i alla fall. Fan, vad gott det med med polkagrisar. Jag vet inte varför jag tycker det nu är... kanske, Jag kanske är gravid. Ja, det borde du vara. Mm. Eller Det va? <laughs> här var superkul verkligen att få kicka igång med och äntligen komma till skott med det här med, med att prata lite indie. Jo. Och vår relation till det och vilka band vi gillar. Vi kommer mm. naturligtvis att eh, smaka ihop en skön liten Spotify-lista. Så söker rätt på Rymdrobot på Spotify. Mm. Och vi kommer att länka den här jäkla listan via hemsidan. Så det, det kommer att gå bra ändå att hitta den. Ja, ja, visst. Överallt. Hur gör man för att ta kontakt med oss på enklast möjliga sätt, Ida? Man kan surfa in på joanochida.se där finns det länkar till sociala medier. För vi är superaktiva på till exempel Twitter och Instagram och Facebook och så. Så shoa där. Eller gå in på ask.fm. Ställ frågor där. Man kan även mejla oss på info.johanochida.se Ja visst. Det är slut för den här gången. It is slut for this time. Men eh, vi kommer att höras om en vecka. Vi lövar. Ha det fint! Rang rang rang rang rang Det var min showgazing. Jag försökte få till det. Fattar, ja, det det? Fattar du det? Ja, det? var fint men jag kunde liksom inte lägga in någonting i det Det var ju bara stirra på skorna och hänga med. Man kunde spela in ett bla blandband som var så pass bra att man fick ligga på det liksom. men eller man fick blandbandskridgjorda till sig för att folk ville ligga med en. kan vara så mycket. Nå, nej, jag spelade in en del blandband men jag var nog inte direkt kungen på det. Där fanns det andra faktiskt. Jag tror att det är exakt samma vän som för övrigt vill köpa The Perfect day I monster that you